Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetele 31 și 32 Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe capitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Capitanul roman împreună cu ostașii lui au ajuns la apostolul Pavel și l-au izbăvit de mulțimea înfuriată. Iată rolul autorităților de stat, să facă liniște în poporul înfuriat și să scoată pe cel lovit din mâinile bătăușilor. După cum s-a amintit și în meditația dinainte, în Ierusalim, lângă zidurile templului, a fost zidită de Irod cel Mare, Fortăreața Antonia, care adăpostea o garnizoană de ostași romani menită să asigure ordinea la templu, iar la sărbătorile cu pelerinaj, aceste trupe erau în alarmă, gata să intervină. Fortăreața avea legătură cu templul, așa se explică faptul că sutașul a putut interveni în timpul cel mai scurt. Când au văzut pe capitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Nimic mai sfârșietor decât ciocnirea dintre ambiție și neputință. Iudeii în furia lor ar fi omorât pe apostolul Pavel, văzând însă garda romană au dat înapoi neputincioși. Dumnezeu a condus în așa fel lucrurile ca să arate omului răzvrătit împotriva adevărului său cât este de neputincios și că totul se desfășoară numai cum rânduiește el, stăpânul universului. Un gând duhovnicesc în legătură cu versetul, când au văzut pe capitan, au încetat să mai bată pe Pavel. Când vezi cu adevărat pe Domnul Isus, căpetenia mântuirii și credinței noastre, nu mai bați pe nimeni, nici cu vorba, nici cu bățul, Până când nu-l vezi, faci lucrul acesta Dragul meu, tu bați pe cineva cu vorba? Cercetează-te, deschide ochii credinței Ca să poți vedea pe căpetenia mântuirii Domnului Iisus Calea cânte ce E în alb în veșmântala ia din Și spre stele e înălțată. Albul e lumină, Albul e adevăr, Albul trec să vină, Din slăvitul cel, Din Isus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 Normal era să întrebe întâi cine este, ce a făcut și apoi să îl lege, dar în tulburare greu poți să procedezi drept. După ce au legat pe Pavel cu două lanțuri, l-au întrebat cine este și ce a făcut. Mulțimii înfuriate îi plăcea când vedea lanțurile grele pe mâinile și picioarele celui pe care i ar fi sfâșiat. A rămas însă numai cu plăcerea aceasta pentru că Dumnezeu își ocrotea slujitorul care mai avea încă slujbă de făcut. Dacă suntem ai Domnului și în slujba lui, să nu ne mai temem de nimeni și de nimic. Cu noi nu se întâmplă decât ce hotărăște marele nostru stăpân. Biruința este a lui, nu a vrăjmașilor lui. Binecuvântat să-i fie numele în vești de veci. Amin. Versetul 34. Dar unii strigau într-un fel, alții într-altul prin mulțime. Fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Mulțimea agitată nu poate avea unitate în gândire, ea este ca o mare înfuriată. Cine poate porunci valurilor să voiască la fel? Filozoful Platon zicea, Cel care vrea să judece bine trebuie să se întemeieze pe știință, nu pe părerea mulțimii. Mulțimea este purtată de sentimente, ură sau dragoste, interese sau plăcere de a vedea lucruri neobișnuite și nu de adevăr. Nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei. Zarva totdeauna este potrivnică adevărului, a înțelegerii lui. Trebuie mai întâi să se facă liniște. Și în inima omului de multe ori este mare gălăgie și zarvă care acoperă glasul adevărului și nu mai poate fi auzit. Da, trebuie liniște, pentru că numai în liniște și odihnă este mântuirea și înțelegerea adevărului. Zarva este una din armele folosite de tatăl minciunii în lupta sa împotriva adevărului. Cele mai multe victime în creștinism le-a făcut minciuna prin gălăgie și zarvă. Oare ce altceva este istoria bisericii decât o mare zarvă? Dacă sufletul dornic de adevăr privește în creștinism, mii de glasuri se îndreaptă spre el, spunând fiecare în dreptul lui, la noi e adevărul, noi avem dreptate, ceilalți sunt rătăciți. Cum poți afla adevărul în mijlocul acestei zarve, fiecare strigând altfel? Dacă te amesteci în învălmășală, vei fi zdrobit sau vei ieși cu hainele sfâșiate. Cu toată dreptatea, zicea Titu Maiorescu, prin negura mulțimii și a egoismului nu străbate lumina adevărului, nici căldura frumosului. Cine dorește adevărul trebuie să iasă din învălmășală, să se ridice mai sus, ca să poată privi și să se liniștească. Adevărul mântuirii poate fi aflat numai când se iese din cetatea tulburată a lumii acesteia la Domnul Isus Hristos. Acolo se văd urmele oilor sale, căci el este și mielul și pastorul cel bun, care n-a strigat și n-a făcut niciun fel de gălăgie când a trecut pe pământ. El este adevărul și lumina, și lui sunt fii adevărului ai luminii și ai liniștii. Oriunde este ceartă, gălăgie și zarvă, adevărul suferă. A poruncit să-l ducă în cetățuie. Capitanul a poruncit să pună pe Pavel la adăpost. Dumnezeu a pus puterea romană să apere pe slujitorul său de furia religioasă a iudeilor. Minunat lucrează Tatăl nostru din cer. El ne ocrotește și pe noi când ne aflăm în împrejurări grele, pentru ca să nu păgubească nimic împărăția sa. Traiul meu în albe foamate. Doamne sfumil pentru tine. Zii și fie noapte, Albul să se vadă în mine. Albul e lumină, Albul e adevăr, Albul trec să Slăvitul cer, din Isus, răsare, albul minunat, El prin jertfai mare, mi-l-a dat cura. Versetul 35 când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzelii norodului întărâtat. Norod întărâtat și mare înfuriată e tot una. N-ai cu cine să te înțelegi. Nefiind în stare să meargă cu lanțurile grele, apostolul Pavel a fost luat în brațe de soldați și dus din mijlocul mulțimii. Astfel a fost izbăvit ca să nu fie rupt în bucăți, mai ales prin faptul că a fost ținut aproape de capitanul roman. Drumul spre veșnicie a Marelui Apostol a trebuit să treacă prin această cetățuie romană și să fie purtat în brațe de ostași. De harul acesta n-au parte îngerii. În adevăr, e un mare har să suferi pentru Hristos. Versetul 36 Căci mulțimea norodului se ținea după el și striga, la moarte cu el. Răstignește-l, răstignește-l, sau la moarte cu el. Iată ce poate să facă norodul întărâtat de căpeteniile lui religioase. Vai de cel care întărâtă norodul, vai de cel care deschide zăgazul apelor oprite. El va avea de dat un greu răspuns în ziua dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Mulțimea era îmbătată de mânie, de aceea striga la moarte cu el. Zice un înțelept, George Vuslan, nu este altă deosebire între intoxicația cu ciuperci și cea cu mânie, afară de faptul că prima se întâmplă fără voia noastră, iar a doua cu libera noastră voie. Glonțul care trece prin țeava puștii în fierbântă țeava, Inima din care țâșnesc cuvinte otrăvite de ură se înfierbântă și săvârșește mari păcate. Fii prudent, spune Talmudul, ca să nu te facă de rușine gura ta și buzele tale, să nu blesteme limba ta. Nu te închina la propriile tale cuvinte. Suferința este școala prin care Domnul Isus își învață ucenicii. Fără această școală nu se poate câștiga premiul vieții celei noi. Ce e drept, spunea cineva, propria experiență este cea mai bună școală, numai că taxele acestei școli sunt prea scumpe, le plătești de regulă sub formă unei adânci suferinți. Așa a fost și cu Pavel. El a plătit ucenicia în școala Domnului Isus cu adânci suferinți, dar suferințele lui au întregit suferințele mântuitorului său care au slujit la zidirea trupului lui Hristos, biserica. Sete-te din albii suse, albătia mea iubire și pe albe cânturi spuse, Sete-te din ele mari. El lumina aluai adevăr, al bun trec să vină din slăvitul cer, din Isus resare, al minunat. El prin gel paima. I-l-a dat curat, din Iisus răsare, albul minunat, El prin jertfai moare, I-l-a dat curat. Versetul 37 Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis capitanului, Îmi este îngăduit să spun ceva?" Capitanul a răspuns, Știi grecește?" Ca omul smuls din mijlocul valurilor înfuriate ale mării, așa a fost smuls Pavel din mâinile mulțimii răsculate și aprinse de ură împotriva lui. Într-o asemenea împrejurare, omul este scos din făgașul vieții normale, nu mai poate gândi, iar dacă își revine... Este complet descurajat și nu mai este în stare să facă nimic un anumit timp. Nu tot așa au stat lucrurile cu Marele Apostol al lui Hristos. De abia scăpat din cea mai mare primejdie de moarte pe care el o trăise vreodată, la numai câteva minute și numai câțiva metri distanță de mulțime, el cere învoire de la capitan nu numai să privească guloata înfuriată, dar să-i și vorbească. La auzul acestei cereri, capitanul s-a uitat lung la Pavel, surprins, mai ales că i-a vorbit în limba greacă și i-a răspuns, știi grecește? În timpul acesta a făcut semn unui ostaș să-l dezlege la o mână. Să ne folosim de toate mijloacele drepte când suntem puși în situația de a ne apăra în fața oamenilor, pentru că apărându-ne în felul acesta, apărăm cauza Domnului. Dacă suntem stăpâniți de Duhul lui Hristos, suntem izbăviți de frică și neliniște și putem să ne împlinim chemarea în cele mai grele împrejurări pentru slava lui Dumnezeu și a Evangheliei sale. Versetul 38 Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a adus în pustie pe cei patru mii de tâlhari? De multe ori, autoritățile nu cunosc adevărul cu privire la cei credincioși care sunt dați în mâna lor de invidia și ura religioșilor. Lumea poate să ne bănuiască și să-și închipuie că suntem altceva decât copii ai lui Dumnezeu, dar părerile ei nu au valoare. Noi să știm sigur cine suntem și să mărturisim lucrul acesta când suntem întrebați. Ce părere greșită avea capitanul despre apostolul Pavel? Cine știe cine-i spusese lucruri neadevărate despre el? A fost de ajuns însă ca apostolul să deschidă gura și să-i pună o întrebare simplă și scurtă, pentru ca acela să-și schimbe cu totul gândul cu privire la el. În zilele noastre, ca și altădată, vrăjmașului îi place să pescuiască în apă tulbure și să pună bețe în roate. El ajunge biruitor când reușește să dea lucrurilor celor mai curate și folositoare o față cât mai întunecoasă și mai departe de adevăr. Oamenii, chiar și cei mai cum se cade, se lasă deseori amăgiți de viclenia lui și sunt gata să facă și ei la fel. Dacă inima lor ar fi plină de dragoste, n-ar face așa. Dar pentru că nu-și dau osteneala să cerceteze adevărata pricină a unor astfel de lucruri, ei merg înainte orbiți de înșelăciune, luând ca și capitanul acela, drept egiptean și căpetenie a mii de tâlhari, pe cel care era unul din cei mai de seamă oameni ai lui Dumnezeu. Din Iisus ale albul minunat, El prin jertfă-i Ni mi-l-a Mi dat cura. Versetul 39 Eu sunt iudeu, a spus Pavel din Tarsul din Cilicia, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dăm voie să vorbesc norodului. O legitimare precisă are mare însemnătate în limpezirea adevărului. De aceea, trebuie să știm bine cine suntem și ce vrem. Sunt iudeu, spune Apostolul Pavel. Fără îndoială că pentru cel credincios, Domnul Iisus are un preț nespus de mare. Dar să nu uităm că mântuitorul nostru după trup a fost iudeu. Scritorii Bibliei au fost evrei. Moise, David, Isaia, Ioan, Pavel, fiecare a fost un evreu dintre evrei. Mult bine au produs evreii când au fost în mâna lui Dumnezeu. Cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Aici se vede bine mâna lui Dumnezeu în alegerea locului de naștere al marelui apostol al neamurilor. Căci numai aici era cu putință ca un iudeu să crească într-o cetate grecească și să ajungă un cetățean roman. Și totuși să poată rămâne un iudeu credincios învățat în tradiția și legea mozaică. Există o demnitate în glasul Apostolului Pavel când spune că Tarsul este orașul său, dar nu amintește niciodată de părinții lui în epistolele sale. Poate că aceia l-au alungat cu totul de la ei pentru credința în Domnul Isus. Te rog, dăm voie să vorbesc norodului. Gândul marelui apostol n-a fost apărarea vieții și demnității sale când a cerut voie capitanului ca să vorbească norodului, ci a făcut lucrul acesta pentru ca să poată mărturisi pe Domnul Isus Hristos în fața mulțimii în Ierusalim. Inima lui era prea plină de Hristos și de Evanghelia lui, de aceea căuta să nu piardă această ocazie în care ar putea să-și împlinească chemarea sa și pentru neamul pământesc din care făcea parte. Frații mei, Oricât de grele ar fi împrejurările prin care trecem în viață, să nu uităm de chemarea și alegerea noastră, adică să mărturisim pe Domnul Isus și Evanghelia Harului Său, dacă suntem adevărați creștini, mădulare în trupul Său.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 e în alb înveșmântată. Calea cânte ce mele e în alb înveșmântarea tău Iacoboamă Dintre stele Și spre stele E înălțată Albul e lumină Albu-i adevăr albul să vidă, Din slăvitul ce. Din Isus resore ale bolminunilor. Ele, prin jert paimore, mi l-a dat cura. Traiul meu în albe fapte. Doamne, famil pentru tine, fie zi și fie noctă, alebul se va de lumină. Alebul e. albul ia de voi albul trec servima din slabilitul ce din isus resor eu albul minuna ele primjer pai mare ni la da să te aștept în albii suse, Albă mea iubire, Și pe albe cânturi spuse, te-ntâmpin în mărit rău. Albul e lumina, alb-u-i adevăr, trec să vină din slăvitul cer. Din Iisus răsare, albul minunat, El prin jertfă-i mare, mi-l-a dat cura. Din Iisus răsare, albul minunat, el prin jertfa i-moare mi l-a dat ura.